غور اسلامی خلافت چې اسلامی حکومت چې نو مصدق ورآزی مصدق پیغامونو اخذو صدقه مصدق نہ مراد اخذو صدقه او متصدق چې ګوندنو حغل صدقہ ور قوم مصدق چې د حکومت د طرفه مقرر دي مصدق چې د حکومت د طرف سره مقرر دے چھتا زکاة دخل کو نسکا راغون کا ڈیوٹی اے لگے دلے دا دا دے آخذ اس صدق او متصدق چې کم مالدار دے پا غبانی زکاة واجر دے اغاغ زکاة سکی ورکی مغتص ہوئی متصدق ہوئی قائز ابراہم اللہ تعالیٰ جی کل دی چھ شریعت کی کمہ معاملہ دا چی دی شیاغا دا ایروی پر ما بین دا دو کتانو گی پر نو شریعت قانون داري چې دوارو غارطا دا حسن سلوک حکم کئی نایو گورا خضا و خاونجوان دے نو که اللہ رب بل عزت داوی دی چه رجال علیہنہ دارا جا نو دایم بیلی دی چه ولی هنم مسلو اللذی دا خضی محق شتے. وی کنووی نو خودی خبره کې چې تی خاون خیال سادا او خاون ته وی چه وعاش روحن بالمعروف درنگی دا, دا امیر و د مامور خبرمی نو کامیر تا وی چه زا حکم توم بین الناس ان تحکمو بال عادل نو مامور تا وی وولی الامر بلکون تولی نمارتا بیداریو کئی په مرسو شریعت قانون نه چې کومه معاملې دایر وي نشفته دي په دوړو غاړو ته کومر د حسن سلوک سگه لکه قران مجید کې لري فتبا بالمروف و اداون له بهسان سیدا نو مقتول وارثانو ته وی دادیت په خولي طریقو غواړي قاتل ته وی اداون له بهسان په خولي طریقه سکه دوړو ته وی اگر نبی علیہ السلام نو قرضداری کیسه وختلې نو بستخته ایتنه وختلې تاسو بیا ورکوینو يهودي نو نبی علیہ السلام سره ډیره سختي وکړه صحابه بس کریبوا چې څه تیاری راخللا څنګه اصله نبی علیہ السلام صحابي ته صبر په ګوره د خبروکا چې ما ته وایي چې دله په خولي د ریکه د پیسې ورګه او دوته وایي چې په خولي د ریکه ورګه دا ودی سارا لکا دیر کار کی گی چطا تا رب دارائی کہتو پی مسئلہ جوڑی گی گی دل تا کی دا زکاة یو غختون کے دے برد پیسو غختون کے دا خلقو نی خواف اگر کزان لینه گواری لکا اوس مدرسی چندر سو گواری نو چلیٹ شینو پا خلقو باندې بوجی حالانکی سدیسا اون دا پتوی چھ دا مولئی سے بی زان لینه که خورتا فتحی چه دا داس مولاری چه د یه او روپی هم زانلا ناخلی خو لکبی هم دخل کو خوخنی دا چنده غفتون که دخل کنی که جیهاد لے گواڑی که مدرسی لے گواڑی که جماعت لے گواڑی که صحیح دا نو یو دا غفتون که یو دا خلق تی ورقون کی تو شریعت که دے انو حکم کئی دوارو دا حکم کئی دې مصدق طوی په هر کلی طریقې و غواره او د متصدقینو ته وایي چې تاسو نه درمو صدق تلل رضا لږ رضا ستشي په دې ځنو حدیثو کې مصدق ته خبره او ځنو کېو متصدق ته شي خبره دا به دې حدیثو کې راځي وان جرير بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زکات کوم مصدق لگا شیطان سے زکات جمع کون کے پہلے دوران کوموا ان کو مرض فقری واپس استا سنا وہ غدی خوشالی دا برس تراشی نبی علیہ السلام چې استا سو د زکات تمامیت په دې خبره هم نه زکات تمامواله په دې کې استا سنا مصدق خوشالی شي خوشاله شي پہلے دوران کوم وان کوم راز نو مطلب داره دا دا چه چنده والا را را ریز ارس دن ده خدمت ده پارسوک چنده غواری که جهات ده غواری که مدرسه لغواری که جمعات لغواری نو تا زلم ما تنگوان حواقه خپکوان ما زن سره چه کندنو مارا یو خود ده چندو والا چه کندنو نخرجوڑا کدیا سریا ها چی دا سیوی نو یا صادر بزن نواره یا بلد زرد لارشن چلی ماو نوینی یار تا وګومونه کې دلته زلاسو دا څه لا قاعده نه ده نور کول <سؤال> غواړي نو کول او مارو کو ټول شي ورته بالکل دا زمونږ حق دی دی وخت کې لګې پیسې بندې دي او ان شاء الله ما زم سرстаў شو نمبر ولیکو شکل زمونږ پیسې راشي زکات ټیم سیاسي زمونږ په مدرسې ته په خپل درسوبلې او دا خبره مخه خبره دا بسو شو شي دا چه دنو لکا دا غیده تندیگ رونجی کولو ها را لئی ها ما غریب ہوئی جدا سی دی لکه فالیز در آنکم او آنکم رازی دل دا خضور مسلنی دا پا دی سودیو دوبائی کلوی مسلنی حبی رمضان کلوی مسلنی رمضان کی محتیمین حضرات چندو لزی دا غیده دا دیرو والا پٹی گی یو رضی بل دی یو رضی کار کرش روکرد لکه بس خود رض دروز دروز دروز دروز دروز علی که تا سم یو بل دای چې لکه یو ساله دید آغا چه کمنونو ملگری یاران دوستان دی نا بیا به هر محتیمت تاوی است اگر یاران دوستانی یارا ما تا لگو خواهی چه زور بسیلار شو بیا بگو دید ما تا خواهید دا یاران دوستان دی چه چه الاخر ورگی ا تو په تل ترمیزی ته ترمیزي شرحه دا نو مولانا سيد احمد پالنپور رحم الله وتعالى هغه په کې ذکر کړي دي چې جمعه ده چندکې مدرسې له چندکې د ها غزانوک څخه دا مدرسه پیژلي او د ها غزانوک څخه هم تر دې مدرسي فیز رسی چې مدرسه سبس پیژلنه کمزای کی او چې مدرسه دې کمندنو ها غزا ته نه فیز نه رسی او هغه دې کډو چاند مګاو بیا مدرسه او دین بندامي نو نو به یې جن اوفیسي جمعه کې ویل انو کچغه به جوړ کړی لکه خلګي او د دې سالکا روبر ډوډر دا مدرسې په دې طریقه به نامشې د پیجن ګلو سړی د چاندو غوا اړتیا کم ځای ته کمانو لکه د مدرسې پیسې ارشی کوم خلکو ته دا غینو غوا په دې دوران کو وان کوم راځین وان عبد ابن ابي اوفا قالك اوردا او سبي عليه السلام بل دعا کوله چې چې صداقہ راوړند او دعا وکوله اذا تا قوم بصدقتی چاله کلو چې او قوم فل خیرات راوړو نبي عليه السلام و الله ما صلى على ال فلان اهل ال فلان کی اولاد کې برکت واشو فصاو ابي بصدقتي دي وې زم ما بابام صدقہ یوړل نبي عليه السلام ته صلى على ال ابي اوفا یعنی ددا چې تېشي منته کومره نبي عليه السلام دعا اللہم مسولی حلا آلی ابی اوفا زکر دید ابو اوفا زیو کنا انوی بونگ تا دعا کرید انو دا برا دا چه چاچندر روانو دعا و تاو اللہ دی مال حال که براکت خواچو اللہ دی لی دیر در کی اللہ دی شرون و فتون و مصیبتون نا پا امان گا دا بناویم چی شکر دیو بایسی چی ماسی قبول فلع بوتا الغریبا تا دی دینی و خدمت که نو مح د د مدسه مدا ب کوال د نه کې که بیللی غه مطالبه کېږي که د تعمیری چ نورې ترین نه س کي نپ یو بوت که نه پیکته خل کو رالو دا د خلکو دپاره او خ قوه چې د ګی پیسې شو اوی مختلف سر طره په یو دو کو که نه د د د سر خولو بو کو سپت په ناد اول چې کمو دوا نه کوئ لکه دووا د برده سر دوا سرړی یل ډنګگانانوې نو د خدای بانا. نا مرنا عبدالحک ابراہیم الله تعالی برکتی راضی او کوڑی وېدل سړی پیسې راوړې زه دا څه کې نه چدو او والله مال او حال کی برکت واشي شروع شد او کوله ا تړي و تلک صبر وکړ اعظم ا سره لاره نو بیا راځه هو دا دوا له غډې را وځه ما پیسې لګې وی مې ها ما څو برې کو دیو لیکن اورې مایه تر څو مسلمان چې دوا کې خلک بدرپسې نورې نورې راوړي خاصه حاجه کمونو خور د دواک واستا به څه لګي الله ومصلی علی ال فلان فاتو ابي بصدقه دي فقال الله ومصلی علی ال یوفم وصلی علیهم فإن صلاتك سكر لهم سكرش اور مجید کیرا قران مجید کې خذ من اموالم صدقه تم دو ته دوک تو صلی علیه صرثون لو وفي روايات اذا اثر رجل النبي صلى الله عليه وسلم بصدقته قال اللهم صل عليه يا الله دا نبی علیہ السلام وایلی شومغه نشووله من مبارکت دوا کو وای گنه برکت دا نبی علیہ السلام وایلی صلی الله علیه نشو دا وو خصوصیت د صلات تک د دا غصو داګه تمیل و صلی علی فین صلاتک تا کان لو مونږه ان دعا کو برکت کو غیر کو ان نبی ورا